Velkommen til en lidt særlig udgave af Æsler og elefanter. Vi er jo i den situation, at Frey simpelthen har fået influenza og har skulle blive øh, testet for corona. Og øh, fordi vi er i de her tider, så tør vi selvfølgelig ikke øh, tage nogen chancer. Så det her det bliver en lynanalyse af den sidste præsidentielle debat i øh, 2020-valget. Hvor jeg vil gøre mit bedste for at øh, guide jer lidt igennem, hvad der er vigtigt at tage med for den her debat. He was only a good vice president because he understood how to kiss Barack Obama's ass. We choose truth over facts. Get that son of a bitch off the field right now. Out. He's fired. He's fired! Four kids are just as bright and just as talented as white kids. Biden and his son. Are stone cold corrupt much of the media in this country is not just fake it's corrupt Det første og mest vigtige emne i debatten det var helt klart uh, covid-19 krisen We have a vaccine that's coming it's ready it's going to be announced within weeks and it's going to be delivered we have Uh, Operation Warp Speed, which is the military is going to distribute the vaccine. I was in the hospital, I had it. And I got better, and now they say I'm immune. Whether it's four months or a lifetime, nobody's been able to say that. What I would do is make sure we have everyone encouraged to wear a mask all the time. I would make sure we move in the direction of rapid testing, investing in rapid testing. I would make sure that we set up national standards as to how to open up schools and open up businesses so they can be safe. He says that we're, uh, you know, we're learning to live with it. People are learning to die with it. You folks home will have an empty chair at the kitchen table this morning. What I would say is I'm going to shut down the virus, not the country. It's his ineptitude that caused the, virus, caused the country to have to shut down in large part. We have the best testing in the world by far. Det var meget af det samme som der foregik i vicepræsidentdebatten, fordi Trump kørte meget på at virusen ikke var hans skyld. Det var Kinas skyld. Han sagde at de har klaret sig godt. De har håndteret virusen så godt som de kunne og han kom endda der og sagde at en vaccine kun var et par uger væk. Det hæftede øh, moderatoren så selvfølgelig ved, fordi er der en vaccine på vej, og i så fald, øh, hvorfor får vi først det her at vide nu under en debat? Og er det uger, er det måneder, hvad er vi ude i. Og Biden kørte videre på det øh, paniknarrativ, som man skal kalde det, det som Kamala Harris kørte på i vicepræsidentdebatten, altså at Trump jo ikke vil have folk skulle panikke. Og derfor så lod han være med at fortælle folk, for seriøst en pandemi man havde at gøre med. Den kørte de videre på frem og tilbage, og som vi også har været lidt inde på, covid-19 er jo ikke en særlig stærk sag for Trump, fordi en ting er, at covid-19 tager alle overskrifter. En anden ting er jo, at det smadrer over hans generelle narrativ om, at økonomien klarede sig godt. Fordi der er det jo centralt at sige, at sig godt. Altså det går jo ikke godt i USA, ligesom det ikke går godt i ja, alle andre lande i verden, som er blevet ramt af covid-19. Det, det rammer bare økonomien, og når økonomien er dårlig, så er det også svært for en siddende præsident at tale sig selv op. Det er slemt. Og derfor så vil Trump jo rigtig gerne tale om, at det er Kinas skyld, og at Trump han gerne vil have, at amerikanerne skal lære at leve med virusen. Og det var en rigtig interessant øh, ting at tage med, synes jeg, fordi Biden han synes jo, at man skal håndtere virusen og sige, at altså, det er noget, vi skal håndtere her nu. Det er noget, vi skal sætte hårdt ind for, mens Trump han kørte mere på, jo, men virussen er her. Vi får snart en vaccine, men vi kan simpelthen ikke være i en situation, hvor kuren bliver værre en sygdom. Og den var de grundlæggende uenige øh, i, den tilgang. Og det var en meget, meget interessant øh, del af debatten. Så kommer vi ind på noget Kina. Øh, altså, Biden han synes jo, at Ligesom Trump, at han, han vil gerne have en, en, en hvad kan man sige, mere negativ Kina-tilgang. Øh, altså Biden, som vicepræsident for Obama, var jo slet ikke så kritisk, som Trump har vist sig at være. Og det virker lidt til, at Trump på måde har flyttet lidt ligevækstpunktet i amerikansk politik, når det kommer til Kina, fordi Biden sagde fem gange under debatten, at Kina vil betale prisen, hvis han bliver valgt som præsident. Og Kina skal altså spille efter de spilleregler, som verdenssamfundet er blevet enige om. Og det synes jeg var meget, meget interessant. Fordi altså Trump har jo kørt en reelt uh, trade war, altså en handelskrig mod Kina. Og jeg tror ikke helt, at hele Biden gerne vil fortsætte den tilgang, men han vil i hvert fald gerne køre hårdere over for Kina, end han gjorde, da han var vicepræsident. Så bliver der jo også snakket en del om det her Hunter Biden. Den her Hunter Biden sagde, at Trump ville jo rigtig gerne have at moderat ind til det, Øh, altså ikke engang kvarterende i debatten, sagde han, hvornår spørger du om det her, hvornår spørger du om det her, til, til moderatoren. Og det kom så også på banen lidt senere, øh, og Biden havde beskyldt Rudy Giuliani, som vi jo har talt om, er ham, der øh, har fået fat i den her harddisk, har fået fat i den her computer, at han var en, øh, en Russian porn, altså en, en russisk, øh, hvad kan man sige, bræk, øh, som de prøvede at bruge til at få Trump genvalgt, russerne. Øh, men Trump, han kørt hårdt tilbage og sagde, prøv at høre, de her mails her, de er jo rigtig nok, de er her. Øh, der står, the big man, han skal have 10%, du er højst sandsynligt, the big man. Øh, og så siger han så, I think you owe the American people an explanation. Og så altså, han skylder dem en forklaring. Øh, og, og det synes jeg egentlig var et ret godt øh, slag for Trump at få ind, fordi hvorfor er det, de står og debatterer det her i en debat? Hvorfor er det ikke, at Biden selv går ud fuldt transparent? og simpelthen bare forklare sig, fordi det er jo mærkeligt. Selv hvis øh, sandheden er mildere end det, Hunter Biden og Joe Biden bliver beskyldt for, så er det jo stadigvæk højst mærkværdigt, det der er foregået med Hunter Biden og det her øh, ukrainske firma og de her kinesiske forretningsmænd, som de åbenbart har, har haft en del at gøre med, ifølge de her mails. son i have not had a, the only guy who made money from China is this guy, he's the only one. Nobody else has made money from China. And what's he do? He embraces guys like the thugs like in North Korea and and uh, and the Chinese president and Putin and others. And he pokes his finger in the eye of all of our friends, all of our allies. I just gave 28 billion dollars to our farmers, taxpayers' China, money. It's what? Og så gik de jo videre i det her hovedlandske pengespor, fordi så anklærede Biden Trump for at have en hemmelig konto i Kina, øh, bankkonto i Kina, som Trump øh, skulle have øh, lukket ned i 2015, øh, før han stillede op som præsident første gang. Øh, og Trump, han hævdede, at grund til, at han havde betalt så lidt i skat, var fordi han havde forudbetalt øh, sin skat, og øh, simpelthen, at... Øh, at det, han havde lavet en deal med det, det amerikanske skattevæsen, øh, som han ikke kunne sige noget om, før, øh, før at, øh, altså, al, at aftalen var blevet færdiggjort. Og det var også en mærkelig ting, for som danskere kan man jo slet ikke forholde sig til det der med at indgå aftaler med skattevæsenet om forudbetalning af skat og alt muligt mærkeligt. Det er sådan lidt amerikansk. Noget andet, der skete, det var, at Trump han roste moderatoren flere gange for at stille nogle gode spørgsmål og være fair and balanced. Og det er jo ikke noget man har set Trump gøre før, altså han angriber jo rest øh, alle eh øh, moddebattører og så videre. Øh, og, øh, og også moderatoren, det gjorde han også i den første debat Chris Wallace, han synes ikke han var fair. Men i den her situation der roast han øh, moderatoren. You're going to have socialized medicine just like you want with fracking we're not going to have fracking, we're going to stop fracking, we're going to stop fracking. Then he goes to Pennsylvania after he gets a nomination where he got very lucky to get it. And he goes to Pennsylvania <laughs> and he says, oh, we're going to have fracking. Og you never ask that question. And, by the way so far i respect very much the way you're handling this i have trump vil rigtig rigtig gerne udover at have hunter biden sagen på banen så ville han også rigtig gerne have øh, fracking på dagsordenen. Han spurgte flere gange, when are you gonna ask us about fracking? When are you gonna ask him about fracking? Og øh, Biden, han blev ved med at tale, altså når Trump, han så inden I kom ind på fracking, og de blev spurgt ind til fracking, så angreb Trump jo Biden, øh, for at have sagt, at han ville ban fracking, altså, øh, altså ja, forbyde fracking, og sagde, at Bernie Sanders havde presset ham til at være imod fracking og sådan nogle ting. Og der havde Biden så sagt, i beat those people. Altså jeg slog de her mennesker, og det er mig, der præsident kandidaten. Og, øh, og det er mig, der ligger linjen. Biden modererede så sit punkt, fracking. Øh, altså sit standpunkt på fracking ved at sige, at han ikke vil have fracking på land, altså statslig grund. Og det var det, han havde ment. Øh, men Trump fik ham så også til indrømme, at han gerne ville have en grøn omstilling og en hurtig grøn omstilling, og det fik også Trump til at sige, hørte de det? Jeg er i Texas, der lytter med. Jeg er i Oklahoma. Jeg er i Pennsylvania. Han vil tage jeres jobs. Han vil tage jeres job i oliesektoren. Og det er jo meget interessant, fordi det er jo, Biden er jo en meget, meget grøn kandidat i forhold til Trump. I hvert fald på den måde, at staten skal ind og lave masse statslige investeringer og lave en masse andre ting for at fremme en grøn omstilling. Og det betyder jo alt andet lige, at de her folk i energisektoren vil miste det job, de har nu. Måske bliver det erstattet af et grønnere, men, men lige her nu vil de jo miste det. Og derfor så, så er det jo meget, meget interessant, at det er punkt, Trump indgriber Biden på, fordi han håber, at det kan få folk i stater som Pennsylvania til at hoppe over til ham i stedet for Biden. Den næste ting, de drøftede, det var øh, mindsteløn, hvor øh, Biden jo sagde, at han synes der var grund for at hæve mindstelønnen i USA øh, til de her 15 famøse dollars, som øh, demokraterne i mange år førte kampagne for, at man burde have 15 dollars i mindsteløn. Og der gik Trump mere på, at altså, det var noget, staterne skulle bestemme. 15 dollars er nogle, to forskellige ting i Alabama og i New York, øh, altså i form af købekræft og så videre. Han sagde, hvis 15 dollars mindsteløn betyder, at nogle virksomheder skal fyre nogle medarbejdere, så, øh, så er det sådan, at altså, så vil han ikke synes, det var en god idé at gøre. Selvom Trump også indrømte, han havde åbnet op for at hæve mindsteløn på federalt niveau, hvis han blev genvalgt. En sjov sidehistorie er, at jeg ved ikke om tit. Øh, jeg lige og kommer på McDonald's, men mange steder i Danmark er man jo begyndt at lave de her digitale betalingsskærme på McDonald's. Grunden til, at McDonald's begyndte at eksperimentere med det her, var faktisk fordi, man i Kalifornien hævede mindstelønnen til 15 dollars. Og det gjorde så, at McDonald's tænkte, okay, nogle af de her serveringsmedarbejdere og servicemedarbejdere, vi har, hvordan kan vi cutte, øh, altså hvordan kan vi minske vores udgifter, nu hvor at vores medarbejdere bliver markant dyrere. Og så fandt de ud af at installere de her skærme, var faktisk billigere og på længere sigt. Det er bare lige et godt eksempel på det, hvorfor den her debat er så vigtig, fordi der kan være jobs i det, og der kan være levestandard i det, og, og så videre. Så betyder de også uh, indmeldingspolitik, øh, hvor at de snakkede meget om det her med, at børn var blevet skilt for deres forældre øh, ved grænsen. 500 plus kids came with parents. They separated them dem the border to make it a disincentive to come to begin with. And this is the first president in the history of the United States of America that anybody seeking asylum has to do it in another country. That's never happened before in America. We have to send ICE out and Border Patrol out to find them. We would say, come back in two years, three years, we're going to give you a court case. Yeah. They never come back. Only the really, I hate to say this, But those with the lowest IQ. Øh, Trump kom with Trump ned ind på at han jo vil minde dem om at altså han vil gerne minde folk om at det var Biden og Obamas tid. Det var i deres tid man byggede de her øh, bur hvor børnene blev skilt fra fældrene, fordi at gå ind i de arm, altså at gå ind i USA uden nogen asyl eller opholdstilladelse er ulovligt. Og hvis man begår en kriminel forseelse, så bliver man skilt ad fra øh, sin familie eller dem man nogle gange er sammen med. Og det er så det, der er sket her, og nu har man så over 500 børn, hvor man ikke kan finde forældrene igen, fordi børnene bare er bare blevet efterladt ved grænsen. Og det er jo en sag, som Trump har fået rigtig meget kritik for, Trump prøver jo at divergere den kritik videre til Biden og Obama, fordi det var dem, der startede den her politik, og Biden undskyld også for, at der ikke var blevet gjort mere tidligere. fact of the matter der is, there is institutional racism in America. And we have always said... We've never lived up to it. that We hold these truths to be self-evident. All men and women are created equal. But well, guess what? We have never, ever lived up to it. But we've all constantly been moving the needle further and further to inclusion. You keep talking about all these things you're going to do and you're going to do this. But you were there just a short time ago and you guys did nothing. We did. You know, Joe, I, I ran because of you. I ran because of Barack Obama. I am the least racist person. I can't even see the audience because it's so dark, but I don't care who's in the audience. I'm the least racist person in this room. Så kom vi hen til de de og, minorit andre minoriteters rettigheder i USA, hvor Trump han jo jeg kan ikke fikse han er den mindst racistiske mand i det rum der. Øh, ham Biden, moderatorerne, alle tilskuerne, han var den mindst racistiske. Og øh, Trump prøvede at kritisere Biden rigtig meget for det her med, at han havde skrevet under på, hedder Clintons crime bill, øh, som strammede straffene, hvor at for mange personer kriminalitet kriminalitetsformer, men hvor det blev betonet, som, at det jo primært var de, de, de, de afroamerikanske drenge inde i byerne, som, som skulle ramme sig det her, fordi de var det, der blev kaldt super predators, altså super rovdyr. Kæmpe, altså, og det synes mange jo var ufattelig racistisk dengang, og i talsætte det sådan, og Biden stemte også for den her og Biden prøvede jo så at omvendt at angribe Trump for, at han havde prøvet at få uh, The Central Park Five, som var fem afroamerikanske unge drenge, som blev beskyldt for at have voldtaget og dræbt nogen kvinde. Da indrykkede Trump-avisannoncer i New York Times og så videre for at få dem dømt til døden, og så viste det sig så, at de ikke havde gjort det alligevel. De blev vist, så vidt jeg husker, ikke henrettet men, men, men de var jo virkelig, virkelig tæt på at, at få den helt store tur. Biden sluttede så af med at sige, at, at deres, altså deres, deres karakter er på stemmesiden Altså, hvem synes I er mest præsidentielt? Mig Trump? Og der har Biden jo nok en, en fordel i kvær, at han virker mere klassisk, præsidentiel-agtig, hvor Trump jo er lidt en special uh, figure. Men der skal man også bare huske på, at Biden fører meget kampagne på at vende tilbage til normalen. Og mange af dem, der stemte på Trump i 16, vil jo ikke have det, de ser som normalen, fordi de ikke synes, det var en god deal for dem. Og i alt i alt vil jeg sige, at den her debat har ikke gjort, at Trump... Øh, det er ikke det, der gør at Trump, gør comeback mod Biden. Øh, Biden tabte ikke debatten, men han vandt den heller ikke. Jeg vil sige dybest set, så handler det her om, at Trump har fået sat nogle gode temaer op, som kan hjælpe ham her i de sidste uger af valgkampen, men så er det heller ikke gjort mere. Og, men jeg synes, det var en god debat performance for både Trump og Biden. Jeg er især imponeret over, hvor fattet Trump var, og hvor konsistent Biden var, og hvor stabil han var. Der var ikke så meget Sleepy Joe over ham. Det... Øh, 有完在地雷的谷